Iacov, capitolul 2, versetul 5. Ascultați, prea mei frați! N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Să fim atenți totdeauna la Dumnezeu, la felul lui de a fi, la felul lui de gândire și lucrare, la alegerea lui, la dragostea și jertfa lui, căci numai când suntem atenți, pricepem voia lui adevărul lui, calea lui. Numai când suntem atenți la el, nu greșim în trăirea noastră, nu ne poticnim în alergarea noastră și nu suntem înfrânți în lupta noastră. Îndemnul pe care ni-l dă Duhul Sfânt în versetul de mai sus, are în vedere trezirea noastră, ca să fim atenți tot timpul la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos și astfel să putem trăi o viață normală de creștini și de slujitori ai săi. N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii ca să-i facă bogați în credință? Să fim atenți, deci, la alegerea lui Dumnezeu. Nu poți să adun cu Dumnezeu decât ceea ce îi place lui să adune și el nu culege, ce alege. Dacă învățăm să alegem ca Dumnezeu, nu vom aduna în cămara vieții noastre lucruri fără valoare și ne vom îmbogăți în valori duhovnicești care sunt veșnice și purtătoare de fericire. Dumnezeu alege sărăcia pentru că ea ușurează alergarea celor care vor să ajungă în împărăția cea veșnică. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, nu te scârbi de sărăcia ta, căci sărăcia face mai ușoară călătoria spre ceruri. Tot el zicea, stai liniștit la limanul sărăciei. Cine stă liniștit la limanul sărăciei în cele trecătoare va fi îmbogățit cu cele veșnice. Cu cât ești mai golit de credința ta, ești mai umplut cu credința lui Isus. Cu cât ieși de sub stăpânirea ta sau a omului, intri sub stăpânirea lui Dumnezeu, adică în împărăția lui. Iubești pe Dumnezeu numai în măsura în care ai primit felul lui în viața ta, altfel este numai vorbă goală. Adevărații credincioși ai Domnului Isus sunt bogați în valori duhovnicești și la rândul lor îmbogățesc și pe alții. Bogați în credință și moștenitori ai împărăției. Așa vrea Dumnezeu să ne facă, dar mai întâi vrea să fim liberi de poverile pământești. Cine e bogat în cele ale pământului, cine are inima plină cu cele ale lumii acesteia, este sărac în cele ale lui Dumnezeu, sărac în fericire. Săraci și cerșetori, iată ce eram din fire. Dar harul face din noi moștenitori ai unui scaun de slavă. Domnul ne făgăduiește și ne pregătește o împărăție în care se vor desfășura toate bogățiile harului și slavei sale și unde vor domni veșnic bucuria, pacea și fericirea. O împărăție care nu poate fi zdruncinată și care va rămâne totdeauna. Dar care sunt moștenitorii ai acestei împărății? Sunt săraci acestei lumi, săraci în duhul lor, nu numai în cele materiale, și bogați în credință, acești săraci în duh sunt cei care își pun încrederea lor în Dumnezeul Harului, care cred cu tărie făgăduințele Domnului Isus Hristos și a căror credință se arată prin faptele lor. Sunt cei care iubesc pe Dumnezeu pentru că El i-a iubit mai întâi și a turnat dragostea sa în inimile lor prin Duhul Sfânt. Dragul meu, ești tu din numărul acestor moștenitori ai împărăției? Să știi că numele noastre, ale celor care credem în Mântuitorul Isus Hristos, sunt scrise în ceruri. De aceea trebuie să ne bucurăm și să mulțumim neîncetat Dumnezeului Harului care ne-a mântuit. Nu vor zboală ale se bat, mai grei se bat, mai grei se Pe al vieții-mi drum curat, pe drumul la Dar cu lumina de nezint, cu mine ieri știi, sunul știi, să sunul, tu mă rânsătești, tu mă tine mă păsuc. să nu poate zi dea, să frângă viața mea. Versetul 6 Și voi înjosiți pe cel sărac, oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Pagubele și durerile cele mai mari în Biserica Domnului Isus vin nu din partea fraților simpli, ci din partea celor care se pretind a fi ceva. Nu cei săraci cu Duhul tulbură pacea în adunare, ci bogații care au multe cunoștințe și ocupă anumite scaune. Istoria Bisericii dovedește din plin lucrul acesta. Bogații aceștia, adică în cele religioase, au devenit prigonitori de frați, târându-i în judecăți și o i în numele lui Dumnezeu. Lor li se potrivește vorba spusă de Domnul Iisus Hristos, Ioan 16,2? Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Adevăratul copil al lui Dumnezeu privește cu atenție la tot ce se petrece în biserică și alege în lumina Duhului Sfânt tot ce alege Dumnezeu și lucrează cum lucrează Dumnezeu. El nu trece de partea bogaților, ci totdeauna rămâne cu cei săraci, cu cei simpli și împreună cu ei se bucură și lucrează pe ogorul Evangheliei. Credinciosul adevărat nu înjosește pe nimeni, ci el își dă toată silința să ridice pe toți oamenii, din orice stare de păcat, la Domnul Iisus, Mântuitorul. Numai diavolul înjosește alte ființe, Domnul Iisus totdeauna ridică. Cei cu adevărat ridicați din păcat și din duhul lumii, cu aceștia urmașul Domnului Iisus trebuie să se poarte ca Mântuitorul său prin veghere și rugăciune, prin cercetarea și adâncirea scripturilor, prin trăirea necurmată sub călăuzirea Duhului Sfânt, credinciosul trebuie să-și însușească necurmat felul de a fi al Domnului Isus și așa trebuie să trăiască, să iubească și să lucreze. Cel mai mult acum, mai mult acum, mai mult acum, tună și ridică fum, ridică de fum. Dar tu o lumină de nescut Cu mine ești Iisus, Iisus Tu ai rânsotăști, tu mă rântărești Și-n tine m-a Să nu poată ziua mea Să frângă viața mea Versetul 7. Nu bat jocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Bogații în cele religioase, în duhul de partidă, bat jocoresc pe cei ce țin credința lui Isus, spunându-le eretici, încăpățânați, nesupuși, stăpâniți de dragi. Talmudul zice că sunt trei Cu cuna legii, cuna preoției și cuna împărătească, Dar cuna numelui bun este superioară tuturor acestora. Care este frumosul nume pe care îl poartă cei credincioși? Unul singur, Dumnezeu Hristos. Cuvântul creștin înseamnă a lui Hristos, iar copila lui Dumnezeu este mărturisirea nașterii din nou din Dumnezeu, acelui mântuit prin credința în Domnul Isus Hristos. Dumnezeu ne-a dat numele Său ca să fie al nostru și să-L purtăm înălțat în lumină pretutindeni și în orice timp. Odată cu nașterea noastră din Dumnezeu, Dumnezeu a scris pe frunțile noastre numele Său. Și poate fi oare în tot universul un nume mai frumos ca numele Său? Numele lui Dumnezeu nu este un cuvânt gol, ci este o realitate puternică. Este ceea ce este El, arătarea ființei Lui, a însușirilor și naturii Lui. Dumnezeu este dragoste, este lumină, este adevăr, este sfințenie. Acestea sunt câteva din numele Lui dar El este mult mai mult decât îl putem noi numi. Numele Lui, în întregime, nu îl poate cuprinde vreun cuvânt rostit de limbă omenească sau ungerească, El este ceea ce este. Numele Lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, Fiul Său, este o mireasmă vărsată care umple întregul univers și întreaga veșnicie. Cine are simțul mirosului duhovnicesc sănătos, îl simte pretutindeni și se desfată în el. Numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus, Fiul Său, este un turn tare și oricine se adăpostește în el este în siguranță. Așa este numele nostru, frații mei, dacă suntem născuți din Dumnezeu, dacă l-am primit cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru personal și ca domn și mire al vieții noastre. Cum este El trebuie să fim și noi, pentru că avem firea Lui. Din această nouă fire izvorăște și numele nostru. Pe oriunde mergem, ducem numele Lui, vestim numele Lui, înălțăm numele Lui. Numele Lui Dumnezeu este steagul Lui înălțat pe clădirea vieții noastre. El trebuie să fie văzut de oricine, în orice timp. O singură chemare avem, o singură slujbă avem de făcut pe pământ, să vestim, să înălțăm și să lăudăm numele Lui. Dar dacă trăirea noastră nu este la înălțimea numelui pe care îl purtăm, atunci tăgăduim și luăm în deșert acest nume frumos și din pricina noastră este hulit numele lui Dumnezeu. Mare atenție, frații mei! Noi înălțăm sau coborâm, cinstim sau necinstim numele Domnului pe care îl purtăm, după cum ne e traiul de fiecare clipă. Să nu uităm lucrul acesta, căci nu avem ceva mai însemnat de făcut în viața noastră pământească, dacă suntem creștini. Versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dragostea este legea fundamentală, este constituția împărăției lui Dumnezeu. Din ea izvorăsc apoi toate celelalte legi și rânduieli pe care trebuie să le împlinească fapturile lui Dumnezeu. Versetul de mai sus o numește lege împărătească. În adevăr, când te stăpânește dragostea, nu mai poți face altceva decât ceea ce este natura ei, felul ei de a fi. Dragostea, ca lege împărătească, stăpânește cu putere pe toți supușii ei și ce fericire este stăpânirea dragostei. Ea este viață și lumină, mângâiere și dulceață pentru toate ființele, căci nicăieri nu este siguranță și odihnă ca sub aripile ei. De la cele mai de jos ființe până la cele mai de sus Adică de la animale până la îngeri și până la Dumnezeu Toată scara vieții deci Dragostea este dulce și mângâietoare și dorită totdeauna Un miner dintr-un orășel din Anglia A povestit un caz ieșit cu totul din comun Spunea că înapoindu-se acasă de la lucru Pe marginea șoselei a văzut doi șobolani Care se plimbau liniștiți unul lângă altul Ținând amândoi un pai între dinții lor Minerul a lovit cu bastonul în șobolani și a omorât pe unul din ei, dar spre marea sa uimire observă că al doilea șobolan nu lăsase paiul din gură și că rămăsese pe loc, întorcând capul speriat. Niciun zgomot nu a urnit pe șobolan din loc. Atunci, de curiozitate, minerul a prins rozătorul, l-a luat în mâinile sale și, examinându-l mai de aproape, a băgat de seamă că era orb, deci fără putința de a-și continua drumul. Minerului a părut rău de fapta sa, căci abia acum și-a dat seama de crima pe care a săvârșit-o, nimicind această prietenie gingașă întemeiată pe iubire și lepădare de sine. Unul din șobolani fiind orb, celălalt a apucat un pai pe care l-a pus în gura aproape lui său neputincios ca să-i fie călăuză pe cărare. Minerul a dus acasă șobolanul orb și în ziua următoare l-a predat direcțiunii societății zoologice din Londra. Dacă și animalele înțeleg și practică dragostea de aproapele, cu cât mai mult noi, urmașii Domnului Hristos, fii ai dragostei, trebuie să trăim dragostea. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. De fapt, numai așa facem bine. Numai în dragoste se poate făptui cu adevărat binele, numai în dragoste se pot alina cu adevărat suferințele semenilor noștri, numai în dragoste se dovedește cu adevărat credința cea din Dumnezeu. Dragostea este temelia fericirii, este viața Dumnezească în om. ai tot mai greu de dus, mai greu de dus, mai greu de dus. fără rapus, așa i când vii. Dar tu, lumina de vezi. Cu mine ești, Iisus, Iisus, Tu mă rănsotești și mă răntărești, în tine mă păzești, Să nu poată ziua dea Să frângă viața mea. Versetul 9. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Nepărtinirea este unul din semnele dragostei dumnezeiești. Orice credincios adevărat care a primit dragostea lui Dumnezeu în inima lui este nepărtinitor. Dumnezeu este nepărtinitor. El a plătit același preț de răscumpărare, jertfa fiului său pentru toți păcătoșii și dragostea lui cheamă la mântuire pe toți, fără deosebire. Cel născut din nou, din Dumnezeu, adică orice creștin adevărat, trebuie să fie ca Dumnezeu, să semene cu el în toate privințele, în simțire, în gândire, în vorbire și în lucrare. La aceasta suntem chemați toți cei care ne numim creștini. Cine nu are felul lui Dumnezeu de a fi, în toate privințele, nu este născut din nou, nu are firea lui Dumnezeu, deci nu-i creștin sau este un creștin de formă. La Dumnezeu nu se umblă cu jumătăți de măsură, ori ești, ori nu ești. Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. Poate veni ispita aceasta a părtinirii și peste un copil al lui Dumnezeu, dar dacă îi treaz, se va împotrivi ei și o va birui. Dacă nu se va împotrivi, va săvârși păcatul. Părtinirea este un păcat. Să fim nepărtinitori când este vorba de oamenii din lume, vestindu-le hotărât adevărul Evangheliei Mântuirii Domnului Isus Hristos. Să fim nepărtinitori când este vorba de credincioși, de copiii lui Dumnezeu, ca să le dăm dragostea în părtășie, în orice timp și în orice loc. Să fim nepărtinitori când este vorba de adevărul lui Dumnezeu, primindu-L de la oricine, fără reținere, chiar dacă cel care ni-l spune nu face parte din gruparea noastră. Dumnezeu ne întrebuințează cu plăcere în lucrarea sa pe pământ numai atunci când suntem nepărtinitori, când suntem smeriți și când ascultăm în totul de voia lui descoperită în cuvântul său. Suntem nepărtinitori și pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu numai când rămânem în Domnul Isus cu toată ființa noastră. Când trăim din El și prin El, atunci toate mișcările noastre sunt pentru El. Slăvit să fie Domnul! Versetul 10. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Pascal, un înțelept francez și credincios în același timp, spunea Părțile lumii au o așa legătură și înlănțuire una cu alta, încât este cu neputință să cunoști pe una fără cealaltă și fără totalitatea ei. Interdependența fenomenelor, zice știința, adică toată alcătuirea omului a lumii și a universului întreg, nu este la întâmplare, ci o lucrare este legată de altă lucrare. Versetul de mai sus vorbește despre legea lui Dumnezeu dată prin Moise ca despre un tot care nu se poate despărți. Legea a fost dată ca să fie păzită în întregime. Starea de păcat în care se naște și trăiește omul nu îi îngăduie să împlinească legea sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea a trebuit să vină Domnul Isus ca să-i izbăvească pe om din robia păcatului, să-i dea o altă stare, o altă fire, fire dumnezeiască, prin nașterea din nou, cu care să poată împlini legea dumnezească. Numai cu ceea ce vine de la Dumnezeu se poate împlini legea și voia lui Dumnezeu. Aici este măreția și frumusețea Harului lui Dumnezeu. Căci pe când eram noi în robia slăbiciunii păcatului, a venit Domnul Isus care, în locul nostru, a plătit toată datoria noastră față de dreptatea dumnezească, și astfel am fost răscumpărați. Prin Domnul Iisus, care este tăria noastră, noi putem împlini legea lui Dumnezeu, dar nu ca o condiție a primirii mântuirii, ci ca un rod al mântuirii primite. Iacov, scriitorul acestei epistole, este sigur că o credință care nu e în stare să aducă roade bune nu este credința cea adevărată care duce pe om la nașterea din nou și la o viață nouă. De aceea stăruiește el atât de mult asupra faptelor care izvoresc din credință. Credința adevărată aduce altoirea în Dumnezeu a pomului vieții noastre și în urma acestei altoiri putem rodi roade bune căci din fire suntem sălbatici. Credința care nu te smulge din păcat, dându-ți o viață nouă, este credința dracilor, spunea cu îndrăzneală Spurgeon. De altfel și apostolul Pavel, care lămurește așa de bine harul lui Dumnezeu, stăruiește tot atât de mult ca și Iacov asupra ascultării zilnice de voia și cuvântul lui Dumnezeu. El vorbește salonicenilor despre lucrarea credinței. Dacă suntem credincioși Domnului Hristos, arătăm noi oare puterea acestei credințe în purtarea, recunoștința, bucuria și sfințenia noastră? Noi credem că în răscumpărarea Domnului există loc pentru toți, dar suntem noi plini de râvnă ca să aducem și pe alții la Domnul? Credem că Dumnezeu este Tatăl tuturor, dar ne purtăm noi cu semenii noștri potrivit cu această încredințare? Credem că vine ziua judecății, dar ne oprește pe noi încredințarea aceasta de la păcat și ne îndeamnă ea să ne facem slujba de fiecare clipă cu gândul că vom da socoteală de tot? Cu adevărat, însemnate cuvinte sunt acestea, credința fără fapte este moartă.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 Nori de zboală grei se bă, mai grei se mai grei se Pe-al vieții drum curat, pe drum curat, curat. Dar cu lumina lumină de nezun, cu mine ești, zisul, zisul. Tu mă crești tu mă și tine mă păzuc. Să nu zi ziua se Să via viața mea. Cel vrăjmaș mai mult acum, Mai mult acum, mai mult acum, Tună și ridică fum, Ridică nori de fum, Dar tu o lumină de nespun. Ești isus, isus. Tu mă rânsotești, tu mă rântărești Și-n tine mă păzești Să nu poată ziua de -a, să mea Să frângă viața mea ai tot mai greu de dus Mai greu de dus, mai greu de dus Vezi, n-apare fără apus, Așa-i când vii sus. Dar tu, lumina de nezbit, Cu mine ești, Iisus, Iisus. Tu mă rănsotești și mă răntărești, și în tine mă păzești. Că nu toate ziua să nu poți și avea să prinzi viața mea